Vraciul. Am un bazar de zări și firmamente, de cioburi noi, de lună și planeți, aștii de funcți atârnă pe pereți, împărăcheați cu zeci de instrumente. Tablouri fără dată, cărți, portrete, pendule în care cucul s-a oprit, spade cu vârful ars și ruginit, icoane, pajuri, chivote, stilete. Am chei pe toate ușile încuiate, cântare cumpen și măsuri de prețuit, cenușile necercetate din sufletul imponderabilei naturi. Am site fine de cernut polenul, împrăștiat cu albinele pe bolți, unelte cu ascuțișuri și cu colți pentru găsit Volumul, numărul și genul, corobii ancorate în câte o mare, Orașe îngrămătite în crepuscul, Câmpii întinse și pământ destul sub clopotele câtorva pahare, Hramii de albe, mitre și coroane, Pot unge papi, uzurpatori și regi, Neamuri pierdute și vecii întregi Stau condensate în rânduri de flacoane. Un semn și tâmplă cerului s-a un semn și uraganul s-a rezit, un semn și ne noi s-au zămislit, dar semnul, mâna mea, nu vrea să-l facă. În farmacia mea, a totele cuitoare, aleanuri am la chinurile abia simțite, misterioase și nemai tămăduite, pe când, prin jur, se naște lumea șubredă și moare. Pe șesul negru cu lumini de ceară Pot frământa din tina și scuipat Un nou adam gigantic și nerăzbunat. Aștept în genunchiată plebea să-mi-l Eu mă falesc că nu vând ca atâția Tezaurile mele, nici nu știu dacă pe piață Dumnezeu cel viu s-a ieftinit mai mult decât tărâțea. Au rământ închis la zgomotul de afară, contemplu a cârtiților bucurie lingându-și puii cu idolatrie băloși sub steaua mea polară.